פרק י"ב ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, ואם ימעט הבית מהיות מי משא, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השא. שא תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם למשמרת עד ארבע עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים.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 ולא תתירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח לדוני, לה' ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם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 ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ויאמר אדוני אל משה ואהרן, זאת חוקת הפסח, כל בן ניכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר, חוצה, בעצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו. וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לה' הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת.